Șoarecele și pisica, de frații grimi, A fost odată o pisică care se împrietenise cu un șoarece. Și atât i-a vorbit pisica de marea dragoste și prietenie ce-i poartă, de șoarecele s-a învăit să locuiască împreună în aceeași casă și să se îngrijească amândoi deopotrivă de cele necesare traiului. Într-una din zile, pisica... Îi spuse șoricelului. Ma, Nu mai este mult până să înceapă a și de nu vom avea grijă să facem provizii pentru iarnă, să ști o să rabdăm de foame, iar în tine nu pot pune bază că fi raf și micuț cum ești, Nu o să fii în stare să te avânt spre tindel. iar chiar dacă ai reușit, până la urmă tot într-o cursă ai nimerit. Mai bine, hai să găsim amândoi o soluție. Da, știu. Bă, să mergem în tur și să cumpărăm o ulciga cu vântură, mm -mm. Să trebuie să o punem bine pentru a nu fi furată. Unde să -o, o ascundem? <gătă -i> Că i-am dat de rost În biserică o ascundem, șoricelule Nici că se uh -huh. poate găsi vreun locșor Mai ferit decât acesta uh -huh. Din lăcașul sfânt nu cutează nimeni Să ia ceva uh -huh, uh -huh. Și știu unde o pune Sub altar da, da, da, da, da. Și nu o să ne atingem de un tur Decât atunci când ne vom afla La mare strânt moare Zi și făcut merserei la târg cumpărarea Ulcica și la drum Șoricelul prinse ulcica de-o Pisica a oprinse de alta și, fără să fie văzut, o puserea în siguranță după cum vorbiseră. Dar vezi, mult timp nu trecu și pe pisicu apucă pofta de untură. Cașoriceul să nu intre la vreo idee că pleacă de acasă, îi zis. Wow, dar uite tu că mai sunt, știi? Dragă Chițișor, m-a rugat o verișoară să-i botez pe Și are o mândrețe de copil, nu alta, alb ca spuma lapte lui Doar pe boci și pe spate, sropit cu câteva pete castanii cine? Cred că nu te super să-i fac bine la acesta O să rămân și eu altă dată acasă să fac curat în locul tău, Mai Ce? Mai e vorba, Nu te sănătoasă surată Iar te ofi fi să mănânci ceva bucate, mai ales e... gândește-te și la mine cum ieși din casă pisica, ciuști, spre biserică. Ajunge acolo, se strecoară în altar și scoțând l cica, începu a linge la un tur. Altă viață. După un prânz bun, acum avea chef de o plimbare. Pornia gale la drum, luni la rând acoperișurile caselor din oraș. Într-un târziu ajunse și acasă, dar deja îi se făcuse din nou foame și gândul... Tot la ulcica cu untura. Ei, Ia uite-ți fucit, ai ajuns acasă. dești de că ai avut o zi plină de voi și că ți-a plăcut tare mult. Așa este, mi-a mers tare bine. Eu da, spunem, cum se numește finuțul ăla tău cu petea, la tu pete, La cupete pe spate. Începila! începilă N-am ce zice, că al tău fură firimituri, e strașnic de frumos! Bine, bine, bine, s-a gata, nu te mai întreb nimic. Dar știu că tare supărăcioasă este azurul. Nu te-ai prea mult timp? Și pisicii se a făcut din nou poftă de untură. Chitișor, N-ai idee cât de greu îmi vine să-ți spun, Ai, dar hi, hi. trebuie să plec de acasă. Nu-mi l-au nume de rău că iar te lasă în grijă singur de casă, dar am fost chemată să fiu nașă din nou. Da, caș Zău că fi recuzat, dar poți să te împotrivești când s-a născut plodul cu o dungă albă în jurul gâtului? Ei, șoricelul care era bun din fire și nici prin gând nu-i trecea că pisica l-înșală, se-nvoie și de data aceasta. Mâța socotică acum să fie și mai prevăzătoare. Strecurându-se pe un drum mai lăturalnic, ajunse la biserică. Scoase din nou ulcica cu untură din ascunzătoare și nu se opri din mâncat până nu o goli la jumătate. Și, gându se pe bot, își zise. No. Abia acum dau seama că numai ce mănânci singur sticnește. Of, ce bine, Pisica Pisica la acasă și de cumpă și pragul casei, șoricelul o și întrebă. Da, pisoiul lui cu dunga albă în jurul gâtului, ce nu mi-a spus? mă. Jumătățilă? Ea știi ce? e nu mai glumesc cu mine. Că de când sunt, n-am mai auzit-o, nume mai gădă. Jumătățilă. Uite, pun așa cu tine, că nici în calendar nu există un nume ca jumătățilă. Dar pisica nici măcar nu luă în seamă vorbele șoricelului și se duse să se întindă pe cuptorul cel cald, că de era cam obosită. Cât de curând însă îi lăsă din nou gura apă după bunătatea de untură și nu se mai putea gândi decât la ea. Pe lumea asta sunt trei lucruri bune, vorba proverbului. Miau, și chiar așa s-a întâmplat și cu mine. Iar trebuie să fiu nașă, parcă e Nu Și închipuiește-ți finuțul meu, de acum este negru ca smoala și numai lăbuțele sunt albe. Ehe, odată la zece ani se întâmplă una ca asta. Ce zici, nu-i așa că nici de data aceasta nu te super dacă plec și azi de acasă? Șoricelul nu prea luă în seamă vorbele pisicii. Și cât aceasta lipsii, de retică prin casă. În timpul acesta nici mârța cealacumă nu stătu degeaba, ci de duc gata restul de untură ce mai rămăsese în ulcică. Ha, abia acum înțeleg eu că liniștea îți vine abia după ce ai mâncat ultima îmbucătură. se întoarce pisica acasă către miezul nopții. Cumpă și pragul și le în întâmpinare, întrebându o ce nume i-a pus celui de ar treilea plod. Dar că te văd că nu o să-ți placă nici numele acesta, Ispravila. Ispravila. Pare curios, Dumnezeu, dar nici încărți, nu l am întâlnit, auzi? Ispravila. și bărindu-se ce înseamnă Isprăvilă, ce înseamnă ispravila? Văzând că nu poate scoate nimic de la pisică, șoare ce le din cap ale hamite. și cu bărindu-se în său, se culcă. Și cum s-o fi întâmplat, după aceea nimeni nu a mai rugat-o pe pisică să fie nașă. Veni iarna, se așternu răzăpezile, iar din pricina înghețului și a nu mai era chip de găsit nimic de aleguri pe afară. Într-o bună zi, șoarecele, răzbit de foame, îi spuse mâții, Aoleu, cu toată dragă, nu crezi că ar fi timpul să mergem în locul cu pricina și să aducem acasă ulcica pe care am păstrat-o? Uite, vezi? Pie, să gură apă. Mm, ce o să ne mai placă? Da, ce? Zic eu că nu o să-ți placă? Ba bine că nu. Au pornit-o ei la drum prin zăpezi și când într-un târziu au ajuns la biserică, găsiră ulcica la locul ei. Exact așa cum o puseseră. Vorba vine că au găsit o chiar așa că în ea nu era nici de leac. Auleu! Abia cum am numerit eu ce s-a întâmplat Și iese la lumină ce fel de prieten ești? Ai mâncat o tură în cele trei dăți când ai fost nașă, cum zici ai, chiar așa cum zici ai, da. Ai făcut întâi început, adică ai pus numele lui Începilă, apoi ai mâncat untura pe jumătate, adică ai pus numele lui Jumătățilă, apoi Nu! Mă ascultă. Daci Încă o vorbă de mai auci, te mănânci și pe tine. Ispurăvilă! Abia apucă bietul șoricel să-și sfârșească vorba că dintr-o săritură pisica fu el și apucândul l de ceafă, îl și înghiți. Dar din grabă poate se necătare tare rău. Șoricelul apucă de-o pe ușa afară și dus a fost. Nu s-a mai oprit decât acasă. Și trăgându și după el, o zăvoră atât de bine, încât nu una, ci poate 30 de pisici n-ar fi fost de ajuns o doboare. Mititel, cum era, întotdeauna găsea câte ceva de rost pe când glicleana de pisică, nu numai că n-a mai avut unde să se adăpostească de vifornița iernii, dar nici n-a mai găsit nimic de mâncare, până în primăvară. Și dacă o mai trăi, cred că și acum... Are regrete după prietenia cu micul șoricel, ci o ținea cam palme. Ați ascultat Șoarecele și pisica de frații Grim în distribuție Bogdan Caragea, Ioana Chelaru, Cristian Iacob.